Я люблю, люблю весну, тюльпани біля хати, зелений ліс і променистий луг, але найбільше я люблю спостерігати, як роздягає землю гострий плуг. Люблю, коли квітнуть вишневі сади, ранок біжить золотою доріжкою. Іначе соняшник я завжди. Повертаюсь до сонця усмішкою.